Bună ziua, dragi ascultători! Una dintre problemele cele mai spinoase ale teologiei este cea a raportului dintre Harul Divin și libertatea omului. Căci dacă Harul Divin va dispune de libertatea omului, să adere la el, atunci cum se poate spune că omul mai este liber de vreme ce libertății îi se impune direcționarea spre Har? Întrebările acestea ca și o neînțelegere corectă a acestui raport au dus în protestantism la apariția ideii de predestinație, în care omul apare ca un robot, efortul și libertatea sa fiind anulate. Pentru gândirea ortodoxă, antagonismul între Dumnezeu și creatură sau separarea între natură și har este străin. În concepția ortodoxă, Sufletul omului este deiform, adică după chipul lui Dumnezeu. Unit cu Dumnezeu prin pecetea Duhului Sfânt, omul adera în mod liber la sursa lui luminoasă. El trăia în prezența Creatorului care se oglindea în oglinda pură a sufletului lui. Sufletul era făcut prin fire să comunice strâns cu Dumnezeu. El comunica prin minte cu Dumnezeu cum comunica prin lucrarea simțurilor cu lumea materială. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune Sufletul stă la mijloc între Dumnezeu și materie și are puterile care îl unesc cu amândouă, mintea cu Dumnezeu și simțirea cu materia. Elementul divin care este nepătimire, incoruptibilitate. Era imprimat în natura noastră chiar prin actul creației, prin iubirea divină ce își multiplică razele slavei sale. Ortodoxia consecventă doctrinei sale despre legătura organică dintre har și natură în starea primordială vede prima lucrare a harului în restabilirea chipului originar, deci și a libertății omului. Prin har se restabilește întâi natura umană, prin eliberarea de patimi, regăsindu-și permeabilitatea pierdută față de harul divin, regăsindu-și adică viața în Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul explică, harul Domnului nu desfințează câtuși de puțin puterea firii, ci mai degrabă, Fiind slăbită prin întrebuințarea într-un mod contrar firii, o face iarăși tare prin întrebuințarea ei într-un mod potrivit firii, înălțându-o la înțelegerea celor dumnezeiești. De-abia restabilită pornește liberă spre desăvârșire. Cele două lucrări ale Harului, cea a restabilirii chipului și cea a înfierii, se unifică în adâncime. Suntul Maxim Mărturisitorul spune că omul are două aripi, harul și libertatea. Aceasta pentru că libertatea este principiul operativ al persoanei și persoana nu poate fi înțeleasă decât în năzuințele ei spre bine și autodepășire. Libertatea nu este indiferență, ci larg deschisă binelui, scârba produsă de păcatul lăcomiei fiind și ea o probă. Omul nu e cu adevărat liber decât când e ontologic reconstituit, dar omul se reconstituie prin har în relația cu Dumnezeu. Iar odată reconstituit, progresul apare ca un efort personal, o lucrare personală de câștigare a sfințeniei, deși harul este în el. Harul vine din afară peste om, de la Dumnezeu, dar harul este dragostea lui Dumnezeu și dacă în om n-ar fi capacitatea de dragoste, n-ar simți fericirea dragostei divine. Ca să putem primi lumina cu ochiul, trebuie să fie în el oarecum lumină, trebuie să fie făcut într-o corespondență cu lumina. Tot așa este și în ordinea spirituală. A avea simț pentru ceva înseamnă a merge în întâmpinare cu spiritul, a avea ceva înrudit, ceva corespunzător care să vrea să se pună în acea relație. A primi harul înseamnă a avea corespondență cu harul. Eul omului e deja prin creație făcut să caute pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă a fi după chipul lui Dumnezeu, să-și caute modelul, să trăiască în relație cu el, să fie făcut pentru a primi în oglinda sa, aceasta înseamnă a fi făcut după chipul lui Dumnezeu. Să-și caute modelul, să trăiască în relație cu el, să fie făcut pentru a primi în oglinda sa modelul, să răspundă voinței lui de relație cu voința sa de relație, să reflecteze prin natura sa raza sau harul modelului. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!